nirekuleroak, bigarren atala. Egun batzuk lehenago gertatutakoaz oroitu nintzen. Uso bat pausatu zen gure sukaldeko lehioan. Aitona, lehiora nior bildurik izketan asizitzaion egastiari hautsa harimee batez. Ze, tomatu usainiak suspertua hueu ere ez da A Aator nirekin hegaztia beldurtu egin zen jakina eta+++ plas, plas, plas, usoaren egoek salapartaz bete zuten leko zeru urdina. Nik amari begiratu nion. hamak ere pegiratu egin zidan, sartaginean zeukan tomatea nahasteari utzi gabe. Zorbaldak goratu zituen gero. Eta bekainak ere goratu zituen, esan ez bezala, Angela Maria Mase, saia saitez ulertzen, jubilatu senetik astoratu xamartuta dabil. Eta hamak, zudezko koiarari eragin zion berriro. Niri, asko gustatzen zait tomate eginaren usaina, baina une hartan mikatza iruditu zitzaidan, mikatze gia. Une hartan ni oso triste bainengoen, non ikusi da inor usoekin izketan. Arrazoi duamak, aitona astoratuta dabil, pentsatzen duenik, bihotza ilargirik gabeko gau bat baino ilunago. Nik uste dut ezin duela fabrika burutik endu. Egia da jubilatzeko gogo izugarria zuela fabrikako lana usteko. Baina jubilatu denean fabrikako lana hitz egiten du, fabrikako dizki deez hitz egiten du, fabrikako giroa hitz egiten du. Ez du fabrika beste zerraoan, eta nik ez dut uller zen hori. zenba sodatzen hasiko. Aitonaren ahotsak aan innduen nire baitatik. Ben eba? ek tripasorriak, Usen gooso honekin ez dago urdaieko zirri zorroa isiltzeik. Mm. Aitona tsonminiek, zudur minttzei eraginik, hogi mutur bat guzti zuen tomatetan. H mm. Egin zuen hogi muturra identstakuan. M mm. Egin zuen hiruren aldiz. Ostera ere beste hogi mutur bat tomatetan guztiz. Naikoa dugu aitona esan zionamak eta kolpetxo bat eman zion eskuan hirugarren guztialdirik egin ez esan. Goiz partean litzarkerian ibili eta gero ez duzu ezerbazkaltzen. Hala ere, aitonak hirugarren hogi mutur bat guzti zuen. Primeakoa zaon, Mi katz puntu politadin esan zionamari. Gero egunkaria irakurtzera itzuli zen egongelera. Mase, Santoos Mesedes, Pasagailuari eusteko agindu zi dannamak. Liburu batetik kalkatzen ari nintzen mapa egiteari utzi, eta hamak esandakoa egin nuen, arikketeta sartagineko tomate guztia, Pasagallura isuri zuen arte. Gero, Pasagailua harturik tomatea xeetzen nai zen, tomatepuskak eta tipulaariak berdintzeko. Aitona txomineek beremaniaian ditu, esan zida hamak Pasagailuko biraderari eragiteari uzi gabe. Gero, Aitonaren portaera zuritu nahi izan zuen. Baina da ba. denok ditugu geure maniak. Zure, hor sabiltza atzera eta aurrera zure ditxososko argazki makina horrekin, dirua alzerri gaztatzen, nik hipermerkatuko lana galdu dudala kontuan hartu gabe. Orduan hartu nuen nire itxula pikoa puskatzeko erabakia. Handik aurrera, neure biruarekin ordainduko nituen nire argazkiak amak bar, bar bar segitzen zuen. Nik mapan jarri nuen arreta osoa, zaparradatik babesteko. Uste-uzuz, etortzen zaigula dirua, garita jaiotako ume horrek, baina jakingo basenu zenbat kostatzen zaigun, etzenuke... zer da horrela asten denean, oioipurdia janduela ematen du, Paitai shildu ere